Стівен Кінг. Протистояння. Книга друга. Розділ 44. Частина третя. Якщо мені щось існилося, то певне щось хороше, подумав Ларі. Йому геть нічого не пригадувалося. Він знову почувався, як колись, і скидалося на те, що день буде чудовим. Сьогодні він побачить океан. Ларі скрутив спальник, прив'язав його до багажника, повернувся по наплічник і закляк. До сходинок вела бетонна доріжка, і з обох боків росла густа, ядучо-зелена трава. Праворуч, ближче до ганку, трава була прибита. Щойно роса випарується, а стеблинки випростаються, та наразі в них виднілися відбитки ніг. Ларі був міським пацаном, а не дитям лісів. Він зачитувався гантером Томпсоном, а не Джеймсом Фенімором Купером. Однак тільки сліпий не помітив би, що слідів було дві вервечки. Більші і менші. Уночі хтось приходив подивитися на нього. Ларі стало не по собі. Його обентежила прихованість переслідувачів, а повернення страху сполохало його ще сильніше. Якщо не покажуться найближчим часом, спробую скинути цей хвіст, подумав Ларі. Сама гадка про те, що йому це під силу, додала впевненості. Він накинув рюкзак і вирушив у дорогу. Близько обіду він доїхав до Велса, де його шлях перетинала траса один. Ларі підкинув монету – решка. Повернув на схід, лишивши монету в пелюці. На 20 хвилин пізніше Джо помітив її блиск і витріщився на неї, як на скляну сферу гіпнотизера. Він поклав монету до рота, однак Надін змусили його виплюнути її. За дві милі Ларі вперше побачив його – велетенську синю тварину, ліниву і повільну цієї днини. Вона була геть не такою, як Тихий океан чи Атлантика при Лонг-Айленді. Там води здавалися спокійними і сумирними, а тут вони були темнішими, мало не кобальтовими. До суходолу одна за одною котилися хвилі, котилися і з риком вгризалися в кам'яні береги. У повітря зринала густа, як яєчний білок піна. Ларрі поставив велосипед і пішов до океану. У його нутрі вирувало незрозуміле збудження. Він тут. Він дістався місця, де починається море. Тут закінчується схід країни. Тут обривається земля. Він йшов болотистим полем. Черевики хлюпали по воді, що стояла в заглибинах, та збиралася біля пучків осоки. Чувся насичений, живий запах океану. Коли він наблизився до краю болота, з-під тонкої шкіри землі проступили голі кістки каміння. Граніт. Багатство мейну. У блакитне небо зринули бездоганно білі чайки. Вони кричали, виповнюючи повітря своїм кигиканням. Ларі ніколи не бачив стільки птахів. Йому сяйнуло, що попри білу красу, чайки – стерв'ятники. Наступна думка була невимовно бридкою, та вона сформувалася, перш ніж він устиг її притлумити. Певне, останнім часом їдла в них більше, ніж достатньо. Він рушив далі, і тепер його підошви застукотіли висушеним на сонці камінням, чиї тріщини завжди будуть вологими від морських бризок. У тих заглибинах росли морські жолоді і всюди валялися скалки від черепашок, які скидали донизу чайки, щоби дістатися до ніжного м'яса. Наступної миті Ларі вже стояв над обривом, налетів морський вітер, куйовдячи його густе волосся. Ларі підставив обличчя під його удари, на повні груди вдихнув різкий та солоний запах синьої тварини. До берега повільно сунули блакитно-зелені хвилі, і щоб ближче вони підкочувалися, то вище здіймалися їхні скловидні горби. На тих вершинах з'являлися білі баранці, пінилися, зсідалися, наче парне молоко над дедалі глибшими проваллями. А тоді вони самовбивчо розбивалися об каміння. Так само, як робили від самого створення світу. водночас знищили і себе, і часточку суходолу. Гавкітливо загуркотіли води, гринувши у напівзатоплений канал, витучений у камені за бозна скільки віків. Ларі повернувся ліворуч, тоді праворуч. Скільки сягало око, те саме коїлося в обох напрямках. Хвилі, піна, бризки та невичерпне багатство кольору, від якого перехоплювало подих. Він стояв на самому краю землі. Ларі сів та звісив ноги над обривом. Його трохи накрило. Він просидів там і півгодини, а то й більше. Морський бриз розбурхав апетит. Ларі пониж у наплічнику та поїв у смак. Від водного пилу його сині джинси геть почорніли. Ларі почувався очищеним, свіжим. Він пішов назад до велосипеда і так занурився в думки, що коли почувся дедалі гучніший крик, Ларі спершу здалося, що то знову чайки. Він уже задирав голову до неба, коли його струснув страх. То був людський лемент. Бойовий крик. Його погляд метнувся донизу, і Ларі побачив хлопчика, що біг до нього від дороги, працюючи м'язистими ногами. В одній руці він тримав довгий різницький ніж. На ньому були самі труси, а ноги вкривали численні подряпини. З кущів на іншому боці траси вискочила жінка. Вона була бліда, а під очима залягли темні півкола. «Джо!» – гукнула вона. Вона кинулася бігти. Здавалося, їй болів кожен крок. Джо мчав далі, ніби нічого не почув. Голі ноги плюхали по болотості воді. Шкіра на всьому його обличчі напнулася від страшного вишкіру. Ніж вигойдувався над головою та блищав на сонці. Мозок Ларі розполовинила жазка думка. «Він біжить сюди, щоб мене вбити! Цей пацан! Що я такого зробив?» «Джо!» – пронизливо зойкнула незнайомка з томленим, сповненим відчаю голосом. Та Джо біг далі. Відстань між ними Ларі скорочувалася. Ларі якраз устиг згадати, що гвинтівка лишилася біля велосипеда, коли той горластий хлопчик кинувся на нього. Коли різницький ніж по широкій дузі стрімко шугонув донизу, Ларі прийшов до тями. Він відступив у бік і навіть не задумуючись махнув правою ногою та зарядив вологим жовтим черевиком прямісінько в живіт хлопця. Його штрикнули жалощі. «Що там того хлопчиська?» «Той перекинувся, наче кегля». Вигляд пацан мав скажений, та ваговиком точно не був. «Джо!» – крикнула Надін. Вона перечепилася об горбок землі та впала на коліна, забризкавши білу блузку коричневим брудом. «Не кривдьте його! Це ж лише хлопчик, будь ласка, не кривте його!» Вона звелася на ноги і через силу побігла далі. Джо беркицнувся на спину. Він розтягся на землі у вигляді літери «Х». Ларі зробив крок уперед і наступив на зап'ясток його правиці, придавивши до болотистої землі кисть, що стискала ніж. Оближ свою штрикавку, хлопче. Той засичав, а тоді захарчав, запулюкав, наче індик. Його верхня губа задерлася, відкривши зуби. Китайські очі пекли Ларі своїм лютим поглядом. Стояти на його руці було однаково, що притискати до землі поранену, проте й досі небезпечну змію. Він чув, як хлопець намагається вивільнити руку. Йому було ніби байдуже, що можна зчесати шкіру, порвати м'язи чи зламати кістки. Пацан рвучко сів та спробував укусити Ларі крізь цупки мокрий денім. Ларі натиснув на тоненький зап'ясток сильніше, і Джо зойкнув та не від болю, а з непокори. Облиш, хлопче. Джо продовжував борсатися. Патова ситуація тривала б, допоки Джо не вивільнив би руку з ножем, або Ларі не зламав би йому зап'ясток, якби до них нарешті не підбігла Надін. Вона гойдалася від утоми і хапала ротом повітря. Навіть не глянувши на Ларі, вона упала на коліна. «Відпусти!» – тихо, однак суворо сказала вона. Її обличчя було укрите потом, але спокійне. Воно зависло за кілька дюймів від лютої гримаси внизу. Джо клацнув на неї зубами, наче скажений пес, і борсався далі. Ларі насупився, утримувати рівновагу ставало складніше. Якщо хлопець вивільниться, то, певне, першою постраждає жінка. Відпусти. гримнула на Дім. Хлопець загарчав. З-поміж його стиснутих зубів бігла слина на правій щоці красувався мазок болота у формі знака питання. Джо, ми кинемо тебе. «Я тебе кину і піду з ним, якщо не будеш поводитися як слід». Ларі почув, як рука під його черевиком напружилася ще сильніше, а тоді обм'якла. Хлопчик дивився на жінку скорботним, докірливим, звинувачувальним поглядом. Коли малий зиркнув на Ларі, у його очах читалися пекучі ревнощі. Під його тілом гарячими ручаями, та Ларі однаково похолов під тим поглядом. Жінка й далі говорила спокійно. Ніхто його не скривдить, ніхто не кине. Якщо він облишить ніж, усі вони можуть бути друзями. Ларі усвідомив, що рука під його стопою розслабилася, і її пальці роздулилися. Хлопець лежав без руху і дивився в небо. Він вийшов з гри. Ларі підняв ногу, хутенько нагнувся і підхопив ніж. Розвернувся і пожбурив його в океан. Лезо крутилося в повітрі, відбиваючи скалки сонячного проміння. Химерні очі хлопчини простежили за польотом його зброї, і він протяжно, болюче зойкнув. Ніж тихо дзенькнув об каміння і полетів з обриву. Ларі повернув очі до прибульців. Жінка дивилася на правицю Джо. На його передпліччі виднівся глибокий, хвилястий відбиток підошви. Ум'ятини на шкірі яскраво почервоніли. Вона звела погляд до Ларі і поглянула в його обличчя. Її очі були сповнені горя. Йому здалося, що він помітив там осуд. Ніякий ти не хороший хлопець. Я мусив це зробити, це не моя провина. Послухайте, жіночко, він хотів мене вбити. Та він нічого не сказав. Сталося те, що сталося, і його дії були цілком зрозумілі. Ларі поглянув донизу і засумнівався, що все це сталося з провини хлопця. Пацан безутішно скрутився, обхопивши коліна і застромивши до рота великий палець. І все могло б скінчитися значно гірше, хтось із них міг бути мертвим або серйозно пораненим. Тож Ларі нічого не сказав. Він зустрівся поглядом із лагідними очима незнайомки і подумав, гадаю, я змінився, та не знаю, як і наскільки. Він зловив себе на тому, що згадує одну історію, яку йому розповів Баррі Гріг. Пішлося про ритм гітариста з Лос-Анджелеса, чоловіка на ім'я Джорі Бейкер. Він ніколи не спізнювався, не пропускав репетицій, прослуховувань. Джорі був не з тих, хто впадає в око, не такий викавлучник, як Ангус Янг чи Едді Ван Гален, та свою справу знав. Баррі розказував, що колись Джорі рулив у гурті під назвою «Спаркс», і всі гадали, що того року вони таки прорвуться. Звучали вони, як ранній кріденс, лавали жорсткий і потужний гітарний рок-н-рол. Джорі Бейкер написав більшість пісень та виконував усі вокальні партії. А далі – аварія, поламані кістки, наркота в лікарні. Багато наркоти. Він виписався так, як співалося у пісні Джона Прайна – зі сталевою пластиною в голові та потворною залежністю на горбі. З демеролу він пересів на героїн – Кілька разів попадався. За деякий час Джорі перетворився на звичайного вуличного наркошу з тремтячими руками, який циганив копійки на автовокзалі та зависав на стрипі. А тоді минуло 18 місяців, і він якимсь чудом очистився. Дурману більше не чіпав, та старий Джорі помер. Він уже ніде не рулив, хоч і однаково ніколи не спізнювався, не пропускав репетиції і прослуховувань. Джорі говорив мало, однак траса з червоних цяток зникла зі шкіри його лівої руки. «Він вийшов на тому боці», – сказав Баррі Грік, – «і все». «Ніхто тобі не скаже, що відбувається на шляху від старого до нового я. Ніхто не намалює мапу того самотнього і тужливого району пекла. Ніхто не пояснить системи, за якою відбуваються такі зміни. Ти просто виходиш на іншому боці. Або губишся по дорозі». Якимсь чином я змінився, подумалося Ларі. Я також вийшов на іншому боці. Мене звіть Надін Кросс, сказала жінка. А це Джо. Ларі Андервуд. Приємно познайомитися. Вони потиснули одне одному руки, кволо всміхаючись з абсурдності самої ситуації. Пройдімося до дороги, мовила Надін. Вони рушили пліч-о-пліч, пліч, і за кілька кроків Ларрі озирнувся на Джо. Хлопчик сидів у тій самій позі, ніби й не помітив, що їх уже не було поряд. «Він сам прийде», – сказала Надін. «Ви певні?» «Цілком». Коли вони підійшли до щебеневого узбіччя траси, вона зашпортнулася, і Ларі підхопив її під руку. Надін глянула на нього вдячними очима. «Ви не проти, якщо ми присядемо?» – спитала вона. Аж ніяк. Вони сіли на асфальті обличчям одне до одного. За хвилину Джо підвівся і почвалав до них, дивлячись собі під ноги. Він сів неподалік. Ларі насторожено глянув на нього, а тоді звернув очі до Надін Крос. Отже, то ви двоє за мною стежили? Ви здогадалися? Так, я так і думала. І довго мене переслідували? Уже два дні, сказала Надін. Ми жили в Епсомі, у великому будинку. Помітивши, що Ларі не зрозумів, вона додала, «Неподалік від струмка ви там заснули біля муру». Він кивнув. «А минулої ночі ви піддивлялися за мною, поки я спав на веранді? Певне хотіли пересвідчитися, що в мене немає рогів чи довго червоного хвоста?» «Це через Джо», – тихо мовила Надін. «Я пішла за ним, бо помітила, що він зник». «Як ви здогадалися?» «Ви лишили сліди на траві». «О!» – вона подивилася на нього пильним, пронизливим поглядом, і Ларі захотілося відвести очі, та він стримався. «Я не хочу, щоб ви сердилися на нас. Певне, це звучить по-дурному, особливо після того, як Джо накинувся на вас. Та він сам не свій». «Це його справжнє ім'я?» «Ні, то я його так називаю». Він як дикун із передачі National Geographic. Так, дуже влучно. Я знайшла його на моріжку перед одним будинком. На таблиці було прізвище Роквей. Його лихоманило від укусу. Певне щурячого. Він не розмовляє, рикає, рохкає. До сьогодні мені вдавалося тримати його під контролем, та я... я втомилася, і... вона знизала плечима. На її блузці підсихало болото. Його плями скидалися на китайські іерогліфи. Спершу я його вдягала, та він скидав усе, крім трусів. Зрештою, мені набридло. Вона замовкла на кілька секунд. Я хочу, щоб ми з Джо пішли з вами. Гадаю, з огляду на обставини сказати делікатніше не вийде. Ларі подумав, як би вона заговорила, якби він їй розповів про останню жінку, яка хотіла піти з ним. Не те, щоб він хотів це зробити. Той епізод був глибоко похований в його голові. Чого не скажеш, прорити не тіло. Йому кортіво розповісти про це не більше, ніж убивці, згадувати ім'я своєї жертви за посиденьками у барі. «Я не знаю, куди йду», – сказав Ларі. «Я чим чекую з самого Нью-Йорка і, певне, зробив чимале коло. Планував підшукати собі гарний будиночок на узбережжі і залягти там до жовтня». Та мені дедалі більше хочеться знайти інших людей, мені і потрібне товариство. Що більше я віддаляюся від великого яблука, то сильніше мене це гризе. Ларі знав, що погано висловлюється адже змовчав і про риту, і про жахіття, в яких йому уявлявся темний чоловік. Мені страшно на самоті, обережно промовив він. Постійна параноя, так наче наступної миті з кущів вискочать індіанці та здеруть із мене скальп. Іншими словами, ви перестали видивлятися будинок і почали шукати людей. Мабуть, так. Ви знайшли нас? Це вже щось? Радше ви натрапили на мене. І хлопець бентежить мене на дін. Краще сказати прямо. Ножа в нього більше немає, та навколо повно ножів. Вибирай, який хочеш. Так. Не хочу здаватися покидьком. Він замовк, сподіваючись, що вона договорить за нього, та Надін мовчала і просто дивилася на нього своїми темними очима. «Ви не думали його кинути?» Ось так, виплюнув, наче камінець, і все одно прозвучав, як покидьок. Який з нього хороший хлопець! Та чи правильно, чи розумно було погіршувати ситуацію, обтяжуючи себе десятирічним психопатом, адже тепер вони жили в жорстокому, брутальному світі? Він помітив, що в нього утупилися дивні кольору морської хвилі очі. Джо дивився на нього. «Я не можу цього зробити», – спокійно промовила Надін. «Я усвідомлюю всю небезпеку і розумію, що вона спрямована головним чином на вас». Він ревнує. «Боїться, що ви станете для мене важливішим за нього?» Цілком можливо, що він спробує, спробує з вами розібратися, якщо ви не потоваришуєте з ним, або не переконаєте його, що не хочете. Вона замовкла, не докінчивши думку. А якщо я кину Джо, це буде вбивство, і я не збираюся бути спільником у цьому. Померло забагато людей, щоб позбавляти когось життя. Якщо посеред ночі йому заманеться перерізати мені горлянку, ви станете спільником у цьому ділі. Надін схилила голову. Ларі заговорив так тихо, щоб почути могла тільки вона. Він не знав, чи Джо розуміє їхню мову та мали й стежив за ними. Певне, він зробив би це ще минулої ночі, якби ви не втрутилися, правду кажу? Є речі, які могли б відбутися, однак не трапилися. «Дух майбутнього Різдва!» – засміявся Ларі. Надін звела до нього очі. «Ларі, я хочу піти з вами, та Джо не полишу. Вирішувати вам». «Завдання ви мені не полегшили». «А життя зараз яке?» Ларі замислився. Джо сидів на узбіччі траси і спостерігав за ними блакитно-зеленими очима, кольору моря а за ними тривожно шуміло справжнє море. Його хвилі билися у берег та шуміли в потаємних каналах, що впиналися в суходіл. «Гаразд», – мовив він, – «гадаю, ваша м'якосердість до добра не доведе, однак я згодний». «Дякую вам. Відповідальність за його дії я беру на себе». «Навряд чи це комусь зарадить, якщо він мене вколошкає». «Якщо це станеться, я житиму з цим усе життя», – сказала Надін. Щойно вона це промовила, як її серце вдарила холодна впевненість, що незабаром усі її слова про святість життя повстануть проти неї самої. Вона здригнулася. «Ні», – подумала вона, – «я не вбиватиму. Тільки не це. Ніколи».